Zarándokút a Római Levélen keresztül. 10. rész Az utolsó három alkalom során áttanulmányoztuk zarándokodunk tizedik szakaszát, ez az utolsó szakasz, mielőtt elérnénk célunkat. Ez a szakasz a hívők és a törvény viszonyával foglalkozik. Ez lesz a 10. szakaszsal foglalkozó utolsó alkalmunk. Az előző alkalom során rámutattam arra, hogy a törvényel való konfrontáció kivált egy belső konfliktust abban az emberben, aki Isten akaratát akarja cselekedni. Rebeka képével jellemeztem ezt a helyzetet, aki ikrekkel volt terhes, Ézsauval és Jákobbal. Ézsau a testi ember, Jákob pedig a szellemi ember előképe volt. Azt mondtam, hogy Pál maga is nyilvánvalóan áttélte ugyanezt a fajta szellemi konfliktust, és a római levél hetedik részének végén gyötrődve felkiált, ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből. Aztán kimondja a diadalmas választ, hála legyen Istennek, van kivezető út, a mi úrunk Jézus Krisztuson keresztül. Azt is mondtam, hogy a kivezető út a kereszten, Jézus Krisztus helyettesítő áldozati halálán halad keresztül. Mert a kereszten, Jézusban az ó emberünket, a bűnnek testét kivégezték. És a kereszten történt kivégzésen keresztül megszabadultunk a régi testét természetünk uralmától. Szabadok lehetünk arra, hogy Istent szolgáljuk a szellem által. A római levél hatodik rész, egy pillanatra jó, ha belenézünk, hatodik vers. Róma 6. 6. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele. Ez egy történelmi tény, amint már rámutattam. Akár tudja valaki, akár nem, mindenképpen igaz. De ha valaki tudja és el is hiszi, azt ez a tény megváltoztatja. És mindez azért történt, hogy a bűnnek testével le lehessen számolni. Szeretek úgy fogalmazni, hogy hatástalanná tesszük, kikapcsoljuk az óembert, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Ebből az következik, hogy mindaddig, amíg az óember tevékeny lehet, addig mi a bűnnek szolgálunk. A Róma 6, 6. ban azt látjuk, hogy Isten valamit tett értünk. A mi emberünk, a testi természetünk megfeszítetett Jézussal. Van ennek az igazságnak egy másik oldala is, és most ezzel szeretnék foglalkozni. Van valami, amit nekünk kell megtennünk. Mindez nem történik meg csak amiatt, amit Jézus tett, van a hitnek is felelőssége, és nekünk is van tennivalónk. Most lapozzunk a Galáciai Levél 5. részéhez, 24. vers, amely hitem szerint arról szól, hogy nekünk hogyan kell mindenre válaszolnunk. Galácia 5.24. Akik pedig Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Figyeljetek meg, hogy ez azoknak a megkülönböztető jegye, akik valóban Jézuséi. Nem egy doktrína, nem egy vallás felekezet, hanem valami, ami tör bennünk történt, a saját akaratunk és hitük cselekedeteként megfeszítették a testüket. A Róma 6.6 Isten oldalát írja le. A mi óemberünk megfeszítetett. Ez lerakja az alapokat. A Galácia 5.24 pedig a tőlünk elvárt választ tartalmazza akik pedig Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették. Arra az alapra építve, amit Jézus tett értünk, mi alkalmaztuk a keresztet a saját testi természetünkre. A kereszt nem könnyű halál, nem. Nagyon fájdalmas. Bizonyos mértékű fájdalmat nem lehet elkerülni, ha valaki be akar lépni, ebbe a szabadságba és győzelembe. Csak úgy nyerhetjük el ezt az életet, ha megfeszítjük a testünket. Bizonyos értelemben kézbe kell vennünk a szegeket, és bele kell vernünk a saját kezünkbe és lábunkba, és önszántunkból el kell foglalnunk a helyünket a kereszten, azonosulva Jézussal az ő halálában. És meg kell ismételnem, ez nem megy fájdalom nélkül. De... Ez a legjobb mód. Szeretnék elolvasni egy igét, amely már sok éve zavarba ejt engem. Pál első levele, negyedik részében. Az első és a második vers. 1 Péter 4, 1-2. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, Vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, más szavakkal határozzátok el magatokban, hogy elfogadjátok a testi szenvedést. Mert aki testélek szenved, az elszakad a bűntől. Ez a kijelentés nagyon meglepett engem, mert azt gondoltam, hiszen Jézus magára vállalt minden szenvedést, mindent elvégzett a kereszten. Akkor hát miért kell nekünk szenvednünk a testben? De vonzott engem ez a kijelentés. Aki testileg szenved, elszakad a bűntől. Ezt gondoltam, milyen csodálatos lenne elszakadni a bűntől. És bár jól lehet, bizonyos értelemben félretettem ezt a kijelentést, a következménye továbbra is nagyon vonzott. De hát elkezdtem imádkozni és elmélkedni. De mielőtt tovább mennénk. Olvassuk el a következő verset. Az elszakad a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le életetek hátra levő idejét. Ezért a fizikai testre vonatkozik. Ez a lehetőség is nagyon vonzó volt a számomra. Életem hátralevő levő idejében nem kellene testi vágyak szerint élnem, hanem tehetném Isten akaratát. Amennyire a saját szívemet ismerem, ez az én őszinte vágyam. Isten akaratát szeretném cselekedni. De itt azt látom, hogy a célomhoz vezető út nagyon fájdalmas lehet. Nem tudom, mennyit elmélkedtem ezen a kérdésen, de hiszem, hogy Isten megmutatta nekem a választ, amit most szeretnék megosztani veletek, mert úgy gondolom, hogy ez rendkívül gyakorlatias. Azt mondanám, hogy bizonyos értelemben két választási lehetőségetek van. Szenvedhettek Isten módján, vagy szenvedhettek a saját módotokon. De a szenvedést nem lehet elkerülni. Ha valaki azt állítja, hogy a keresztény életben nincs szenvedés, az megtévesztíteteket, és egyértelműen meghamisítja az igét. Hadd mondjak el egy példát, ami szerintem megkönnyíti ennek a megértését, és sok mindent megmagyaráz. Van egy gyönyörű, fiatal, keresztény hölgy, húsz éves, csodálatos módon találkozott az Úrral, betöltötte őt a Szent Szellem, őszintén vágyik arra, hogy szolgálja az Úrat, egy kiváló gyülekezetnek a tagja, amely egy szeretetteljes, megértő és érett pásztor vezet. Aztán találkozik egy fiatal emberrel. Ez persze csak kitalált történet, a valóságban soha nem történhet meg. A férfi nem elkötelezett keresztény, de érdeklődését nagyon erősen felkiáltja a hölgy, és ezt mondja, én elmegyek feled a gyülekezetbe, mindent megteszek, amit csak akarsz, csak legyél a feleségem. Mindent megteszek, amit csak akarsz, csak gyere hozzám feleségül. Tehát elkezd járni a gyülekezetbe, figyelmesen hallgatja a prédikációkat, és a fiatal hölgy oda megy a pásztorhoz, és ezt mondja, 70 az a férfi, akivel megismerkedtem, és feleségül akar venni, mit tegyek? A pásztor ezt válaszolja, ne menj hozzá. Ő soha nem kötelezte el magát az Úr mellett, csak azért jár ide, mert téged akar, és semmi garancia nincs arra, hogy miután megkapott téged, miután fülhességül vett, továbbra is jár majd a gyülekezetbe. Senkinek sem akarok utasításokat adni, de van némi tapasztalatom ezen a területen. Ennek a fiatal hölgynek két választási lehetősége van. Az egyik az hogy alkalmazza a keresztet a testi természetére A testi természete vágyakozik erre a férfira Maga elé képzel csodálatos képeket a leendő otthonáról, gyermekekről, boldog, boldogságról És végül maga elé képzeli a férfit, amilyennek látni szeretné Tudjátok, mi történik ilyenkor? Nem a valós embert látjuk, hanem azt, akit látni szeretnénk Aztán egy idő elteltével jön a rémületes kiáberándulás, amikor felismerjük, milyen is valójában nem kell feltétlenül így történnie, de gyakran így történik. Tehát az első megoldás az, hogy engedelmeskedik Isten igéjének, amelyet a pásztor száján keresztül hallott. Igen, a szívem nagyon vonzódik ehhez a férfihoz, mégis beverem a szegeket a saját testi természetembe. Elfoglalom a helyemet a kereszten, és ezt mondom, Krisztussal együtt megfeszítettem. Halára ítélem azokat a vágyaimat, amelyeket nem lehet összeegyeztetni Isten akaratával. Elfoglalom a helyemet a kereszten. Beverem a szegeket a saját kívánságaimba, vágyaimba és szenvedélyeimbe. Ez persze fájdalmas, de a fájdalom nem tart sokáig. És ez a fájdalom elvezet valami csodálatoshoz és gyönyörűhöz, egy olyan élethez, amelyet valóban Istennek élhet. A másik megoldás a rossz megoldás. A lány nem hallgat a pásztorára. Vesz egy mély levegőt, és hozzámegy ehhez a férfihoz. 15 év múlva a férfi otthagyja három gyerekkel, és addig is szörnyű élete volt. De mondjátok nekem, hogy ez nem fájdalmas. Sokkal fájdalmasabb mint Isten megoldásának az elfogadása. És 15 év elteltével megérti az üzenetet, nem érdemes hozzámenni a nem megfelelő férfihoz, de nagyon hosszú és fájdalmas út során értette meg ezt az üzenetet. De bármelyik úton lép be Isten céljaiba és fogadja el Isten akaratát, az mindenképpen fájdalmas lesz, értitek? Átélhetjük a fájdalmat Isten módján, úgy, hogy alkalmazzuk a keresztet a saját életünkre, vagy átélhetjük a fájdalmat a rosszabb módon, ami rendkívül kellemetlen lesz. Hosszú lesz a visszavezető út arra a pontra, ahol kiléptünk Isten akaratából, és elkezdtük a saját kívánságainkat követni, és saját testi természetünk szerint élni. Számomra nem kétséges, hogy ma este van itt legalább egy valaki, akihez éppen most szól Isten. Érzem, hogy amit mondok, az most valakihez szól. Nem tudhatom ki, az nem is akarom megtudni. De szeretném neked elmondani, hogy ha most éppen a te helyzetetet írtam le, vagy valami nagyon hasonló helyzetet, én azt tanácsolom, hogy válaszd Isten útját. Ez persze fájdalmas, mert meg kell tagadnod saját magadat, fel kell venned a keresztedet. Tudod mi ez a kereszt? Valaki azt mondta, hogy ezt a keresztet kétféleképpen is meg lehet határozni. Az egyik az a hely, ahol a te akaratod és Isten akarata találkozik. Mindenki, aki követi Jézust, egyszer eljut arra a helyre, ahol ezt kell mondania. Ne az én akaratom, legyen hanem a tiéd. Ezt nem csak Jézusnak kellett kimondania. A kereszt másik meghatározása az a hely, ahol meghalsz. A te kivégzésed helye. Isten nem teszi rád a keresztet. Jézus ezt mondja, ha valaki utána akar jönni, annak fel kell vennie a keresztjét, és úgy kell követnie engem. Nem követheted Jézust mindaddig, amíg meg nem tagadod saját magadat, és fel nem veszed a keresztedet. A kereszt a kivégzés eszköze, ugyanakkor a szabadulás útja. A kivezető út, ha valóban elfogadtad a keresztet, akkor elmondhatod, hogy szabad vagy a bűntől Most már Isten akarat szerint éled az életedet Pálol együtt elmondhatod, hálát adok Istennek, amiért van megoldás Az Úr Jézus Krisztus Hadd zárjam le ezt a részt azzal hogy megpróbálom leírni, mi a különbség a között, ha valaki a törvény alatt engedelmeskedik Isten akaratának, vagy a kegyelem alatt. Mindkét esetben az Istennek való engedelmesség a végső cél, de a célt nem ugyanúgy érjük el. Ennek a szemléltetésére szeretnék venni egy egyszerű parancsolatot, amely szerepel az Ószövetségben, Mózes törvényében, és az Új Szövetségben is, az egyik levélben. Pontosan ugyanazok a szavak. Mindenképpen igaz, akár a törvény alatt vagyunk, akár a kegyelem alatt. De szeretném röviden felvázolni az alkalmazásokban lévő különbséget. A parancsolat így hangzik. Szentek legyetek, mert én is szent vagyok. Igazán egyszerű parancsolat. Az egyik hely, ahol megvan írva a Mózes 3. könyve, 11. rész, 45. vers. Itt Isten szól Mózesen keresztül Izraelhez. És ezt mondja, mert én vagyok az Úr, aki kihoztalak téteket Egyiptom földjéről, hogy Istenetek legyek, ezért legyetek szentek, mert én szent vagyok. Ebben a szöveg összefüggésben azt jelenti, hogy be kell tartani a szabályoknak egy rendkívül ponyolult rendszerét. A szabályok a fejezet előző verseiben szerepelnek. A szentségnek ez a módja azt jelenti, hogy meg kell tennem ezt, meg kell tennem azt, meg még a harmadik dolgot is, ezt viszont nem szabad tennem, és azt sem szabad tennem. Ez a törvénykező ember reagálása a szentség követelményére. Csak hallgassuk meg a parancsolatokat. Szerintem sok ember nem ismerte fel, hogy már nem Mózes törvényei alatt élünk. Ha elolvasok ebben a fejezetben a 26. verset, Mózes 3. könyve 11. fejezetében, itt elolvashatunk néhány ilyen parancsolatot. Minden barom, amelynek hasadta körme, de nincs egészen ketté hasadva, és nem kérődzik, tisztátalan legyen néktek, valaki illeti azt, tisztátalan legyen. Értitek? Elég volt csak megérinteni egy ilyen állatot, például egy tevét, amelynek hasadt a körme, de nem kérődzik, és az ember tisztátalan lett. Kizárták Isten népének közösségéből napnyugtáig, és végig kellett csinálnia egy hosszú tisztulási szertartást. Menjünk tovább. Minden állat amely a négy lábúak között a talpán jár, ide tartozik a kedvenc kutyád és macskád is, minden állat, amely a négy lábúak között a talpán jár, tisztátalan legyen néktek, mindaz, aki azoknak holtestét illeti, tisztátalan legyen estéig. Aki pedig hordozza azoknak holtestét, mossa meg a ruháit, és tisztátalan legyen estig. Nem Egyszerűre ezek a parancsok, ugye? Ha tehát valaki a törvény szerint akar élni, ne felejts el, hogy minden egyes alkalommal, amikor megérint egy döglat macskát, akkor estig tisztátalan lesz. Laposan meg kell mosakodnia és uhat kell váltania. A földön csúszó mászó állatok között pedig ezek legyenek tisztátalanok: a menyét, az egér, a gyík, a söndisznő, a kaméleon, a tarkagyik, a csiga és a vakondok. Ezek tisztátalanok néktek minden csúszó mászó között és a felsorolás még folytatódik, és minden, amire ezek közül holtok után esik valamelyik, tisztátalan legyen. Elég, ha egy döglött valamelyikre, valamire ráesik, az ti tisztátalan lett, és tudjátok, hogy megtörténhet, hogy a gyík megdöglik, és leesik, még Floridában is, ugye? Akármely faedény, akár ruha, vagy bőr, vagy zsák, akármely eszköz, amivel dolgozni szoktak, vízbetétessék, és tisztátalan legyen estig, azután tiszta legyen. Akármely cserépedény pedig, amely beleesik valami, amelybe beleesik valami azokból, mindazzal együtt, amely benne van, tisztátalan legyen, és az edényt törjétek el, utána már nem lehet használni soha. Minden megehető étel, amelyhez az ilyen edényből víz jut, tisztátalan. És minden megiható ital is, minden ilyen edényben tisztátalan legyen. És még folytathatnánk, értitek? Rendkívül bonyolultak ezek a szabályok, mert a törvény rendkívül részletesen ki van dolgozva. És a felsorolás végén az Úr ezt mondja, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Mit jelent ez ebben a szövegkörnyezetben? Mit jelent szentnek lenni? Minden egyes szabályt be kell tartani, egyiket sem szabad megszegni. Ez a törvény szerinti szentség tökéletesen érvényes, ha be tudod tartani. Pál ezt mondja, a törvény tökéletes, de nagyon nehéz betartani. Most lapozzunk Péter első leveléhez. Első fejezet, 16. vers. Inkább olvasok a 14. verstől. Ez keresztényeknek szól, akik elfogadták Jézus értük végzett, megváltó mint engedelmes gyermekek, ne azokhoz a korábbi vágyaitokhoz igazodjatok, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent el hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásatokban, úgy, amint van írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Hol van ez megírva? 3 Mózes 11.45 Péter itt arról beszél, hogy be kell tartanunk minden szabályt, amely a gyíkokra, macskákra és a kutyákra vonatkozik? Nyilvánvalóan nem. Valami mást vár el tőlünk. Mi a másik lehetőség? A törvény szerinti szentség ezt mondja, be kell tartanom ezt az összes szabályt. Meg kell tennem ezt, meg kell tennem azt. Ezt nem szabad tennem, azt nem szabad tennem. Hogyan reagál a hit erre a parancsra? Mi a másik lehetőség? Ez egy rendkívül fontos kérdés, és megpróbálok a lehető legegyszerűbben válaszolni, nem akarok itt sokáig elidőzni. A hitválasza ez. Jézus bennem van, Ő az én szentségem. Nem támaszkodom saját magamra, nem próbálok betartani egy egész sor szabályt, csak hagyom, hogy Jézus szent legyen bennem és rajtam keresztül. Egy bizonyos gyülekezetben volt egy hölgy, akit rendkívül szent életéről ismertek. Valaki egyszer elment hozzá, és ezt kérdezte, testvérnő, mi a titka a te győzelmes életednek? A hölgy így válaszolt, minden alkalommal, amikor a sátán kopogtat az ajtomón, hagyom, hogy Jézus válaszoljon. Ez az elképzelhető legegyszerűbb leírása a hitáltal élt szent életnek. Nem a saját erőmmel szállok szembe a sátannal, nem a saját erőmmel szállok szembe ezzel a kihívással, mert tudom, hogy akkor vereséget szenvednék. Ilyenkor Jézushoz fordulok, és ezt mondom. Jézus, Te foglalkozz ezzel a helyzettel. Hadd olvasok fel erről néhány ige verset. 1 Korintus 1, első fejezet, harmadik vers, a 30. vers. 1 Korintos 1.30 Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Ezt nem mi tettük meg, ő helyezett minket Krisztus Jézusba. Ő tette nekünk, ő tette nekünk az Isten bölcsességé és igazságá, megszentelődésé, vagyis szentségé, és megváltásá. Ha tehát olyan helyzetbe kerülök, amikor bölcsességre van szükségem, akkor mit fogok tenni? Előállok a saját okos válaszaimmal? Nem, hanem ezt mondom, Jézus, Te vagy az én bölcsességem. Hagyom, hogy te légy az én bölcsességem. Ha olyan helyzetbe kerülök, amikor kísértésnek vagyok kitéve, és az igazságomat kihívások érik, akkor mit teszek? Erősen próbálkozom? Nem. Ezt mondom, Jézus, te vagy az én igazságom. Foglalkozz ezzel a helyzettel. Ha kihívás elé kerül a szentségem, amelyről éppen most beszéltünk, ezt mondom, Jézus bennem van, ő az én szentségem. Nem kell erőlködnöm. Nem kell küszködnem. Hagynom kell, hogy Jézus a kezébe vegyen engem és a helyzetet. Ugyanez a helyzet a megváltással is. Van egy másik csodálatos ige, amelyet sokan ismernek, a Filippi 4-ben, a 13. vers. Filippi 4.13. Mindenre van erőm abban, aki megerősít engem. Mit tudok megtenni? Mindent. Ez nem azt jelenti, hogy mindent meg tudok tenni, amit én akarok. Kérlek, ne így gondoljátok, mert ez azt jelenti, hogy mindent me megtehetek, amit Isten mondott nekem. Mindent meg tudok tenni, amivel kifejezhetem Isten iránti engedelmességemet. Rajta keresztül, aki megerősít engem. Szeretném elmondani ennek egy pontosabb szó szerinti fordítását. Azon keresztül, aki betölt engem erővel belülről. Azt hiszem, ez a görög szöveg rendkívül pontos fordítása. Mindent meg tudok tenni azon a személyen keresztül, aki betölt engem erővel belülről. Kérlek, mondjátok el ezt utána. Mindent meg tudok tenni azon a személyen keresztül, aki betölt engem erővel belülről. Aztán még egy kijelentés a zsidókhoz írt levél 12. részéből a 10. vers. Kifejezetten a szentség kérdésével foglalkozik. Zsidók 12.10. A földi, emberi apákról beszélve ezt mondja, mert azok kevés ideig a maguk elgondolása szerint fenyítettek, ő pedig, vagyis Isten, javunkra teszi ezt, hogy az ő szentségében részesüljünk. Figyeljétek meg, a szentség nem a miénk. Részeseivé válunk Isten szentségének, Jézuson, a Szenten keresztül, aki bennünk lakik. Ahogy én látom, a kulcs nem abban van, hogy megfeszítjük hitünk izmait, és ezt mondjuk, majd én megoldom ezt a helyzetet. Ezt kell mondanunk, Istenem, én nem tudom megoldani ezt a helyzetet. Gyenge vagyok. Tisztában vagyok a saját gyengéségeimvel. Alávetem magam neked, Jézus, és hagyom, hogy átvedd az irányítást. Ez persze nem könnyű. Számomra soha nem könnyű. A hátterem miatt egyetlen gyerek voltam, mindig sikeres voltam, a tanulásban, a tudományos életben, egész életemben. Megszoktam, hogy magam intézem a dolgaimat. Nekem nagyon nehezemre esik mondani, hogy ezt én nem, nem tudom megoldani. Hagyom, hogy Jézus oldja meg. Emlékszem... Egyszer még az első feleségemmel, az első alkalommal utaztam az Egyesült Államokba Kanadából. Nagyon megrémített minket ez a hatalmas, gyors életű ország. Gondosan távol tartottuk magunkat az autópályáktól, mert a minimális sebesség 40 mérföld volt. A térkép alapján kellett megtalálnunk uticélunkat. Egyszer sem volt szabad hibáznom. Mielőtt elindultunk volna vissza, Lidia ezt mondta. Jobb, ha Jobb lesz, ha imádkozunk. Én így feleltem. Nem kell imádkozni. Isten őrizzen attól, hogy ezt még egyszer kimondjam. Felkeveredtünk az autópályára, és túlmentem a lejáratom, és 27 mérföldet autoztunk a következő kijáratig, tudva azt, hogy vissza kell mennünk 27 mérföldet. Ez összesen 54 mérföld, és amikor végre lementünk az autópályáról, elromlott a motor. Soha még egyszer ki nem ejtem ezt a száma, hogy nem kell imádkoznom, de értitek, mit akarok mondani? A saját képességeimre támaszkodtam. Nem azt mondom tehát, hogy ezt könnyű megtenném vagy az, hogy erre nincs szükség erőre. De egy másfajta erőre van hozzá szükség. Az erő abban van, hogy ezt mondom, nem magamban bízom, hanem teret engedek Jézusnak. Hagyom, hogy a kezébe vegye a helyzetet. Akkor is kell használnom az erőmet. Higgyétek el, hogy az akaratnak hatalmas szerepe van a keresztény életben. Nem az a keresztény élet, hogy az ember gerinctelenül mindent kienged a kezéből. Nem erről beszélek, hanem arról, hogy a megfelelő dolgot kell akarni mindig, amikor szükséged van valamire, vagy van valami problémát. Ezt persze nem tudjuk azonnal megtenni, hanem lépésről lépésre meg kell tanulnunk. Ezt kell mondanunk, Istenem, én nem tudom megoldani ezt a problémát. Én erre alkalmatlan vagyok, nincs meg hozzá a bölcsességem, az erőm. De Jézus, Te bennem vagy és én mindent meg tudok tenni, amit Isten mond nekem, Jézuson keresztül, aki bennem van, és betölt engem erővel belülről. Tudjátok, csak megosztom veletek a gyengeségeimet, amelyet én nem ismertek. Én azt tapasztaltam, hogy ha felmerül valami nagy probléma, akkor Istenhez fordulok, de a kicsi problémákat általában megpróbálom megoldani. Azt gondolom, hogy egyre jobb vagyok, de aztán a kicsi problémákból nagy problémák lesznek. Remélem megérteltétek az üzenetet. Ezzel befejeztük a Római Zarándok út 10 lépését, és megérkeztünk célunk, Kapujához. Amint már korábban mondtam, ez a római levél 8. fejezete, amely csodálatosan kifejti a szellem által vezérelt szellemmel betöltött élet természetét, amely életet az a keresztény élheti, aki teljesítette Isten feltételeit. Csak érdekességként egyszer hangosan gondolkoztam azon, hogy hány helyen szerepel az azért szó az elolvasott szakaszokban, és a gyülekezetem egyik szorga, most tagja megszámolta, amiért nagyon hálás vagyok neki, ezért ha tudni szeretnétek, hányszor szerepel az azért szó az új szövetségben, nos, 370 helyen. Pál leveleiben 120 helyen olvasható, ami azt jelenti, hogy Pálnak tulajdoníthatjuk az előfordulások harmadát, a romai levélben pedig 28 helyen találjuk meg. Ezt csak az érdekesség kedvéért mondtam el. Most tehát belépünk rendeltetési helyünk kapuján. Ez rendkívül fontos. Római Levél 8. rész, első vers. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. A kritikus kifejezés itt az, hogy nincs kárhoztatás. Mindaddig, amíg van bármiféle kárhoztatás az életedben, addig nem élhetsz és működhetsz a Római Levél 8. részében. Istennek az volt a célja az előző hét fejezetben, hogy megszüntesse a kárhoztatás minden lehetséges okát az életünkben. És ha hűségesen végigkövettük, megértettük és elhittük, akkor most képesnek kell lennünk ezt mondani, ezért most nincs semmiféle kárhoztatás az életemben. Én személyesen úgy gondolom, hogy a kárhoztatás az ördög legkedveltebb és legerőteljesebb fegyvere. Számtalan olyan keresztényjel találkoztam, aki nem volt szabad a kárhoztatástól. Szerintem ennek az az oka, hogy nem járták végig ezt az arándokutat, nem mentek át a kávéfőzőn. Nagyon sokan egyből a római levél 8. részéhez akarnak eljutni. De ez nem lehetséges. Le kell számolnunk a kárhoztatás minden lehetséges okával. Ne felejtsétek el, hogy a harmadik fejezetben foglalkoztunk azzal a tényel, hogy minden múltbeli bűnünkre bocsánatot nyerhetünk. Aztán a hatodik fejezetben végigmentünk a lázadó az óember kivégzésén. Aztán jött a legnehezebb szakasz, a hetedik rész, amely után kiértünk arra a helyre, ahol nincs semmiféle kárhoztatás a törvény részéről. A kolosséi levél második részében Pál leírja, hogy Isten mit végzettel értünk Jézus kereszt halálán keresztül, és ezt mondja, megrontotta vagy megfosztotta hatalmoktól a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Ezek a sátán fejedelemségei és hatalmasságai. Azt hiszem, jobb, ha erre rászánunk egy kevés időt, bár ezt nem így terveztem. Hagyjátok itt az ujjatokat a Római Levél 8. részénél, és keresétek meg a kolossai levelet, második rész. Hadd mondjak valamit a kolossai gyülekezetről, miközben megkeresítek a levelet. Ha valaha is olyan emberekkel kell foglalkoznatok, akik benne voltak valamilyen okkultizmusban, akkor a kolossai levélben található a megfelelő megoldás. Aki egyszer is elolvassa ezt a levelet, mindig távol tartja magát az okkultizmostól. Kolossai 2.13. És titeket és akik halottak voltatok a védkekben, és teszedtek körülmetéletlenség. Ővele együtt életre úgy, hogy megbocsátottam nekünk minden védkünket. Tehát a múlt el van rendezve. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amelyet, amely minket vádolt. Ez a törvény azzal is leszámolt. Jézus odaszegezte a törvényt a keresztre, és ott vége is van a törvénynek. A kereszt után a törvénynek semmiféle követelése nincs velünk szemben. Emlékeztek? Aki meghalt... Az megigazolt. Megfizette a végső büntetést, és a törvény már semmit sem követelhet tőle. Aztán ezt mondja a 15. versben, lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, vagyis a sátán gonosz seregét, amely a magasságokban van, és arra törekszik, hogy uralkodjon rajtunk, hogy megsemmisítsen minket. Aztán jön egy újabb azért, ide akartam eljutni, 16. vers. Senki tehát elne idején titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt. Látjátok? Paul nem azt mondja, hogy nem kell betartani a szombatot, ez személyes döntés kérdése hanem azt mondja, hogy senkinek sem szabad megengednünk, hogy elítéljen minket ilyen dolgok miatt. Értitek? Ahhoz, hogy szabadok legyünk a kárhoztatástól, gerinceseknek kell lennünk, mivel sok vallásos embernek az a kedvenc időtöltése, hogy kárhoztassa másokat. Meg kell tanulnunk, hogyan tudunk megállni Krisztusban, és meg kell tanulnunk ezt mondani, senkinek sem engedem meg, hogy kárhoztasson a törvény követelése miatt, ide számítva a szombatot is, amely a negyedik parancsolat a tíz parancsolatban. Azt kell mondanom, hogy vannak, akik még nem fejezték be az utazásukat, de ide kell megérkeznünk. Most térjünk vissza a római levél 8. részéhez. Mivel az élet szellemének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől, kétféle törvény létezik. Az egyik a bűn és a halál törvénye, amely lehúz minket, a másik pedig az élet szellemének törvénye, amely csak Krisztus Jézusban működik. Krisztus Jézuson kívül egyáltalán nem működik. Ez viszont felemel minket. Hadd mutassak meg egy nagyon-nagyon egyszerű példát. Fogom ezt a füzetet, ami itt van a kezemben. Ha elengedem, akkor működésbe lép a gravitáció törvénye. Mi történnék vele? Le fog esni. Ezt mindenki tudja. Ha azonban megfogom ezt a füzetet a bal kezemmel, és ráteszem a jobb kezemre, akkor a jobb kezem az akaratom, Jobb kezemben az akaratom törvénye felülbírálja a gravitáció törvényét, és a jobb kezemmel meg tudom tartani a füzetet, amely egyébként leesni. leesne. Ezt jelenti Krisztusban lenni. Megszabadoltunk a bűn és a halál törvényétől, és az élet szellemének törvénye Krisztus Jézusban az ellenkező irányban hat. Menjünk tovább, harmadik vers. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, Pál mindig rámutat arra, hogy a törvényel nincs semmi baj. A probléma a testi természetünkben rejlik. Mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és bűnért való áldozatként kárhozatra ítélte a bűnt a testben. Jézus testében Isten a kereszten véglegesen elítélte, és leleplezte a bűnt. A zsidókhoz írt levélben van két ige, amelyet még meg kell néznünk. Zsidók 9.26. Hebrews 9.26. Csak a vers második felét olvasom. Zsidók 9.26. Így azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Mit tett az által, hogy feláldozta magát? Eltörölte a bűnt, megsemmisítette a bűnt, félretolta a bűnt az útból. Véget vetett a hatalmának és a követeléseinek. Vessünk még egy pillantást a zsidókhoz írt levél tizedik rész, harmadik versére. A törvény szerinti áldozatokról szólva ezt mondja. De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek. A törvény szerinti áldozatok soha nem törölték el a bűnt, csak annyit tettek, hogy emlékeztették az embereket a bűneikre, és elfedezték a bűneiket a következő áldozat bemutatásáig. Ahelyett, hogy megoldotta volna a bűn problémáját, a törvény szerinti áldozat állandóan és folyamatosan a bűneikre emlékeztette az embereket. De Jézus, amikor saját maga magát ajánlotta fel áldozatként, eltörölte a bűnt, ezért nincs szükség további áldozatokra a bűnökért. Semmi további teendő nincs, Jézus az ő halálával mindent elvégzett a kereszten. Most pedig áttérünk egy fontos gyakorlati kérdésre, amely a Róma 8.4-ben olvasható. Isten azért tette ezt Jézus áldozatán keresztül, hogy a törvényi rendje be teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. Figyeljétek meg, hogy nem a törvénynek, hanem a törvény követelményének kellett beteljesülnie. Erről az igeversről már beszéltem. Mutatok még két igehelyet, ahol ez megtalálható. Az egyiket már láttuk. Zsidók 5, 18 Lapozzatok adon egy pillanatra. Csak az igevers második felét olvasok el. Ez is arról beszél, amit Jézus tett. Úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Ez ugyanaz a szó, az igazság cselekedete, vagy amint már láttuk, a Róma 8.4-ben ezt mondja, a törvény követelménye. Az egyik fordítás ezt mondja, a törvény jogos követelése, mert ez a szó szorosan kapcsolódik a jogos szóhoz. Aztán a jelenések könyve 19. részében a 8. vers. A menyasszonyt látjuk, aki felkészült a menyegzői vacsorára. Dicsőséges kép szívesen elidőznék mellette, de nincs rá időnk. És megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Itt is ugyanaz a szó szerepel. Tehát a törvény igaz cselekedete, vagy a törvény igaz követelése az, aminek teljesülnie kell bennünk. Nem a törvényt kell betartanunk, hanem teljesítenünk kell a törvény igaz követelését. A 64 ezer dolláros kérdés pedig az, hogy mi a törvény igaz követelése. Ha ezt nem tudod, akkor a sötétben tapogatózol, bugdácsolsz, és csi, fogalma sincs arról, hogy merre tartozz, és mi vár rád. Egyetlen rövid szóval válaszolhatok erre a kérdésre. Rövid, de nagyszerű szó. Vajon mi lehet az? Szeretet. Úgy van. Nagyon egyszerűen, nagyon gyakorlatiasan és nagyon egyértelműen a törvény igaz követelménye a szeretet. Most megnézzünk néhány igét, amelyben ez szerepel. Először keresjük meg Jézus szavait Máté evangéliumának 22. részében. Mindig szeretek Jézushoz fordulni, mint az első számú tekintélyhez, a harmadik, 35. verstől. Ez egy beszélgetés Jézus és egy törvény között. Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt, Szeresd az Urat, a Te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat, a második hasonlóhez. Szerest fele mint magadat. Ez a két parancsolat tartja az egész törvényt és a prófétákat. Jézus tehát egyértelműen, konkrétan és félreérthetetlenül válaszolt a kérdésre. Melyik a nagy parancsolat? Az első, szeresd az urat a te istenedet. A második is has, ehhez hasonló, szerest fele mint magadat. Mi a kulcsom? mindkét parancsolatban? szerest, úgy van. És Jézus ezt mondta, ez a két parancsolat tartja az egész törvényt és a prófétákat. Elképzelem, hogy felakasztom a kabátomat arra a fogasra ott. Tehát leveszem a kabátomat, és oda megyek, hogy felakasszam. Igazán egyszerű. A fogasnak ott kell lennie ahhoz, hogy felakaszthassam a kabátomat. Így van. Tehát ez a két parancsolat már korábban létezett, hogy ettől függhessen az egész törvény és az összes próféta. Értitek? Ezek alkotják az alapját mindannak, ami a törvényben és a proféták írásaiban szerepel. A törvény és a proféták mentoni valójának minden hatása és iránya és célja összefoglalható ebben. Szeresd Istent és szeresd fele barátodat. Ez a törvény igaz követelése. Milyen jó, hogy ilyen egyszerű. Mindig nagyra értékeltem Korinten búmot. Abban a kiváltságban volt részem, hogy ismerhettem személyesen. A kedvencem az a mondása volt, hogy kiss. Keep it simple and stupid. Legyen egyszerű és ostoba. Ez az én őszinte törökvésem. Ha túl bonyolult vagyok, akkor megrémülök. Ha más emberek túl bonyolultakká válnak, akkor pedig szerintem a szentszelemi Nézzük tovább ezeket az igéket, Róma 13.8-10-ig. Senkinek se tartozatok semmivel, vagyis ne legyenek adósságaitok. Most nem akarok erről prédikálni, gondolom ennek nagyon örültek. Senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymás szeresétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy itt vannak a parancsolatok, ne paráználkodj, ne őj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot, ez az ige foglalja össze. Szerest fele mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. Ez teljesen egyértelmű. Isten semmi lehetőséget nem hagyott a kétkedésre. Aztán Galácia 5. Szoros összefüggés áll fenn a római és a galáciai levél között. Galácia 5.14. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be, szerest fele barátodat, mint magadat. Mennyi teljesedik be? Az egész törvény. Úgy van. Aztán az egyik kedvenc 1 egy Timótaus 1, 5-től 7-ig. Különösen szeretem a New American Standard fordítást. 1 Timótaus 1, 5-től 7-ig. Utasításaink célja pedig, a célja az utasításoknak az egyetlen dolog, amire minden irányul, amikor tanítunk és prédikálunk, a szeretet. Úgy van. Tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli, hitből fakadó szeretet. A szeretetnek van három követelménye. Tiszta szív, jó és képmutatás nélküli hit, de a cél a szeretet. 6. és 7. vers. Némelyek eltéveljetek ettől, és üres fecsegésre adták magukat, törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Más szavakkal, minden olyan beszéd a törvényről, amely nem a szeretet felé irányítja az embereket, üres fecsegés. Milyen sok az üres fecsegés a gyülekezeteinkben? Soha nem tudok elmenni emellett az igen mellett úgy, hogy nem mondjak el egy történetet. Nekem nincsenek saját mulatságos soroljaim, ezeket mindig más prédikátoroktól veszem át. Ezt is mástól vettem át, a nevét nem mondom meg, nem akarom zavarba hozni. A történet egy anyáról és a fiáról szól, akik vitatkoztak. Az anya azt akarta, hogy a fia járjon gyülekezetbe, de a fiú nem akart járni. Ezt mondta. Én nem akarok gyülekezetbe járni. Nem szeretem azokat az embereket, és ők sem szeretnek engem. Miért járjak a gyülekezetbe? Mondj nekem két okot. Az anya így válaszolt. Először is 40 éves vagy, másodszor pedig te vagy annak a gyülekezetnek a pásztora. Micsoda komoly, milyen komoly ennek a történetnek a mondani valója. Ő a gyülekezet pásztora, de nem szereti az embereket, és ők sem szeretik a pásztort. Van még más ilyen gyülekezet Amerikában? Milyen sok időt elvesztegetünk vallásos tevékenységekre, amelyek nem hozzák létre azt az egy valamit, ami valóban számít. Ezt én nagyon komolyan veszem. Időről időre ellenőrzöm magam, és ezt kérdezem. Prince, Prince testvér, mi az, amit létrehozol azzal, amit tanítasz? Mert ha nem szeretetet hozol létre, akkor csak pocsékolod a szavaidat, az idődat, és az erődet, és mások idejét. Testvéreim, milyen sok időt elvesztegetünk a mai gyülekezeteinkben. És az eredmények meg is mutatkoznak. Nem szeretjük egymást úgy, ahogyan kellene. Jézus ezt mondta tanítványainak. Az emberek abból fogják megtudni, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. A közelmúltban részt vettem egy rendezvényen, ahol valaki arról panaszkodott, hogy a világ elítéli az egyházat. De szeretném elmondani, hogy Jézus feljogosította a világot arra, hogy megítélje az egyházat. A saját szavaival. Ezt mondta, ha a világ nem látja azt, hogy szeretitek egymást, akkor elmondhatjátok azt, hogy nem vagytok a tanítványaim. Most már tudjuk, mi a törvény követelése, a jogos követelése. Tudjuk, mi az. Mondjátok meg, úgy van. Most már ti is tudjátok, és én is tudom. És felelősséggel tartozunk azért, amit tudunk. Most szeretnék röviden beszélni ennek a szeretetnek a természetéről. Persze egy héten keresztül is lehetne prédikálni erről a témáról, de csak röviden, vázlatosan foglalkozom ezzel. Először is ez a szeretet természet feletti, kizárólag Istentől származik. Ezt nem lehet kifejezni, a vallásosság sem fogja neked megadni, kizárólag az újjászületett természettel együtt jön. Egy Péter első fejezet, 22. és 23. vers. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Figyeljetek meg, mit mond Péter. Az a képességetek, hogy tudjátok egymást szeretni, kizárólag abból a tényből fakad, hogy újjá születtetek. Ha nem születtetek volna újjá Isten igényének magvából, akkor ez a szeretet lehetetlen lenne. És azt, amit ez a mag terem, a Szent Szellem teljesíti be. Most lapozzunk vissza a Római Levél 5. részéhez, ez, ezt az igét már elolvastuk, Róma 5.5 mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott szent szellem által. Először is Isten igéjének magvából fakad, bennetek lévő természetként. Aztán Isten szeretetének teljessége kiáradt a szívetekbe a szent szellem által. Ez teljes mértékben természet feletti. Az emberi természet soha nem tud még csak valami ehhez hasonlót sem produkálni. A következő, amit mondani szeretnék, a szeretet elválasztathatatlan az engedelmességtől. A szeretet nem valami nyálas, szentimentalizmus, nem édes szavak, hanem abban nyilvánul meg, hogy mindenben engedelmeskedünk Jézusnak. Nézzük meg János evangéliumának 14. részét, 21. vers. János 14.21 Aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Ki az, aki valóban szereti az urat? Aki a leghangosabban és leghosszabban dicséri őt? Nem feltétlenül. Hanem az, aki elfogadja és meg is tartja parancsait. Ez a szeretet bizonyítéka. Ezen kívül a szeretet motivál minket az engedelmességre. János 14.15. Jézus ezt mondja. Ha szerettek engem, akkor tartsátok meg az én parancsolataimat. Ha tehát nem tartjuk meg ezeket a parancsolatokat, akkor az a probléma, hogy nem szeretjük az urat. Mondhatjuk, hogy szeretjük őt, beszélhetünk sokat a szeretetről, de ha engedetlenek vagyunk, akkor nem szeretjük őt. A szeretet késztet minket az engedelmességre. Aztán a 23. versben visszatér erre a kérdésre. Jézus így válaszolt, ha valaki szeret engem, az megtartja az én igéimet. Az engedelmesség tehát szeretetünk, az engedelmesség tehát szeretetünk próbája, ugyanakkor szeretetünk motivációja, nem a félelem motivál minket. Pál ezt mondja a Róma 8:15-ben. Nem a rabszolgaság szellemét kaptátok ismét, hogy fejjetek. Nem tértetek vissza a törvény alá. A törvény minden rossz tettért, büntetéssel fenyeget minket. Nekünk teljesen más a motivációnk. A szeretet. Ti, akik szülők vagytok, látjátok az ebben rejlő bölcsességet. Ha kicsi gyermekeitek vannak, megfélemlítéssel, büntetésekkel, kiabálással és más hasonló módszerekkel, engedelmességre kényszeríthetitek őket, de amikor elérik a tínédzserkort, akkor lázadókká válnak. Vannak itt olyanok, akik ezt tették, és vannak olyanok is, akik lázadókká váltak. De ha eléritek, hogy gyermekeidk valóban szeressenek titeket, akkor még 40 éves korukban is azt teszik, amit mondtatok nekik. A szeretet sokkal erőteljesebb motivum, mint a félelem. Isten bölcs, és nem a félelemre építi a kapcsolatunkat, hanem a szeretetre. Aztán szeretnék mondani valamit, ami remélhetőleg felszabadító hatással lesz rátok. Abban a pillanatban, amikor újjá sőt, még akkor sem, amikor betöltött titeket a Szent Szellem, még nem vagytok tökéletesek a szeretetben. Éppen csak elindultatok. A szeretet fokozatosan épül fel. Pál ezt mondja Filipi 1.90, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre jobban gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek. Tehát van bennünk szeretet, de annak egyre gazdagodnia kell bennünk. Növekednünk kell a szeretetben, a szeretetünknek növekednie kell. És minél nagyobb bennünk a szeretet, annál fogékonyabbak leszünk azokra a dolgokra, amelyek tetszenek Istennek. A szülők, ezt is tudják, ha a gyermek szeretiteket, akkor fogékony, a legkisebb elvárásotokra is még mondanatok sem kell. Így van? Ilyennek kell lennie Istennel való kapcsolatunknak, és a folyamatosan növekvő szeretet egyre nagyobb fogékonyságban nyilvánul meg arra nézve, hogy mit tetszik az Atyának. És van még egy jó hírem. Még ha el is bukunk, és talán vannak itt olyanok, akik elbogtak, talán még egyikünk sem tökéletes a szeretetben. Ad mondjak még egy jó hírt. Még ha el is bukunk, Isten továbbra is, igazságnak tekinti a hitünket. Nem kell tökéletesnek lennünk az első öt percben, vagy az első öt évben. Mindaddig, amíg hitben járunk, Isten foglalkozik a tökéletlenségeinkkel, mint ahogyan Ábrahámmal is foglalkozott. És még akkor is, amikor Ábrahám rosszat tett, a hitét akkor is igazságként tulajdonította neki. Ha van valami jó hír, akkor ez az. Isten ezt az igazságot eltitkolta azok elől, akik a leginkább hittek a hit általi megigazolásban. Ők nem látták meg ezt az igazságot. Még ha rosszat is teszünk, mindaddig, amíg megmaradunk a hitben, Isten továbbra is igazságként tulajdonítja nekünk a hitünket. Ha valaki rosszat tesz, Isten helyre igazítja. Megvan a módja arra, hogy véghez vigye akaratát, de hitét addig is igazságként tulajdonítja neki. És végül, 1 János 2:5. Hogyan lehet tökéletes a szeretet? Hogyan érhetjük el a tökéletes szeretetet? 1 János 2:5. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljesé lett az Isten szeretete. Hogyan lehet teljesé bennünk Isten szeretete? Úgy, hogy megtartjuk az ő igéjét. Ne próbáljátok érezni azt, hogy szerettek. Nem ez a módja a szeretet megszerzésének. Tegyük fel, hogy ezt mondom a feleségemnek. Én valóban próbállak téged szeretni. Szerintetek örülne, ha azt hallaná? Azt hiszem, ha nagy bajban lennék. Nem kell próbálkoznunk szeretni. Figyeljetek. Ne az érzelmeitekre összpontosítsatok, hanem az engedelmességre. Tegyetek meg mindent, amit Isten mond. Sok-sok évvel ezelőtt a vallásosság valásos, erdélyének sűrőjében megtaláltam ezt a fát, ami valójában számít az a szeretet. Ezt mondtam magamnak, én nem igazán tudok szeretni. Egyetlen gyerek voltam, nem voltak testvéreim, mindig csak magammal voltam elfoglalva, és egész jól elboldogultam. És nekem nagyon nehezemre esett másokkal törődni. Most vajon mit tegyek? És ennél az igé igénél kötöttem ki egy János kettőt. Ne próbáljatok meg szeretni, hanem engedelmeskedjétek az ő igényének. Ezt javaslom nektek.